Su canelo non alumea, ah, non se colga na parede. Su canelo non alumea, ah, non se colga na parede. You amor que non é firme non se fai máis ca xuvene, ai la la la la. Ai la. la la la. Ai la. la la Ay, la, la, la. Pois pues sí, nesta segunda oriña xa temos escoitando o CD de Berrogueto ao vivo, non? Que esta peza que nos puxou agora mesmo o técnico titula se danza de Meirol. Este libriño que nos mandou a nosa amiga, bueno, colaboradora, temos que decir isa, Beatriz de Fontán pois o Pulso da Terra que é unha biografía de Fernando Neira sobre o, un grupo Berrogueto para non se... Eh extraordinaria. Mm, iremos debullando en la poco a poco eh, iremos cantando iremos cantando cantaeles aunque sea en silencio, ¿no? ¿Qué te parece? de sí, sí. <risa> maravilla. Tenemos comunicaciones aquí con gente de bueno, da Qué che, parecemos si un número de lotería. Ah, claro, claro, sí, por eso, a todos aquellos que nos están acoitar. Todos aquella gente que nos están a acoitar, que nos escoitan, dixeremos aquí no 104.6 de Radio Cornellla, pois pues, poden ir a Rosaría de Castro a comprar un número de lotería. Exactamente que hai un número de participación para um, o Vindeiro 22 de um, de decembro. Pero tamén Radio Cornellla ten un número, un número que poden comprar o que queira Poden comprar o que non ten ningún tipo de recargo ni nada diso, precisamente na, na administración de lotería número 7 poden coller un número 1000 46. 104601046. Que é o número da nosa emisión? 104. Exactamente. 4.6. 104. Eh? 104. 104. 6, 6, exactamente. Sea, 104.6 exactamente. Mi 46 104.6. Bueno, pois eh, vamos a escoitar un poñiño máis de música de quión bouquiño, pero mentres tanto queremoslle dar información así, aínda que se sucinta, non? das cousas que nos chegaron aquí A nosa redacción. Dicen que vinte e unha editoras galegas participan na feira de Guadalaxara feira do mm, libro ¿cuán? apuntan a Andrés Lacasa Nikiforov que é mm, unha persoa que moi mm, coñecedora no ambiente orquestal e parece ser que mm, pode ser o novo xerente da Orquesta Sinfórica de Galicia, a xunta de, aproba o anteproxecto de lei de bibliotecas, acórdate da muralla e eh, a celebración do 11 aniversario de 11 anos de reconhecimento da muralla de Lugo ou da Unesco, o Consello de Cultura reivindica a banda desemeñada na apertura da xornada de arte narrativa, eh, moito máis que un debut, eh, unha participación en Pontevedra das persoas que están a facer a... Mm, ese debut de interpretación y de trabajos sobre a, a moda, sabe, uh -huh. sabe, de jornadas técnicas y desfile que exhiben a creatividad de dos alumnos de SDEMGA, SDEMGA e Escola Superior de Diseño y Moda de Pontevedra. Outra, máis, outra noticia máis que nos chega aquí á redacción é que os turistas poden, os turistas de Paxaros poden uh -huh. ver o, o, o, o mapa que existe en Galicia de, con respecto ao avistamento dos Paxaros nordestinas despídense cun concerto en Santiago eh, Bueno, con isto um, rebatamos as nosas comunicacións posto que queremos que vexan cando menos escoiten A um, o vídeo de presentación de Norde Nordestines durante este momento e despois um, intentaremos comunicarlo novamente con Galicia. Vamos a ver se si se escoita, que a veces a a, um, a tecnoloxía para non um, no nos vai gran gran cousa, pero hoxe esperemos que sí, que, que funcione como dimiro. Vamos alá. Non sei o oh, que pasa O norte ten a forza do, do día a día, do que nace co sol e morre co sol. As cancións das casas de cando os nosos pais e a familia eh, canta e fai a festa doméstica do patrón ou do que sexa. E logo tamén son as cancións das cavernas Dos portos eh, nordestinos Dos portos do mar do norte eh, A miña responsabilidade Pasaba por simplemente aportar O vocabulario armónico do jazz Que é dos máis ricos que hai eh, Para recontextualizar a música tradicional Que en si sí mesma ten un valor moi alto Precisamente por estar arraigada Na, na cosmovisión dos povos no? En este caso na, na de Galicia Porque o meu corazón Deixas rendido Thank yeah. you. Yeah. O novo falque do país tende a diversificarse e iso é lógico tendo en conta que este país tende a evolucionar e a aprender eh, moitísimas más cousas e ir por diferentes camiños sin deixar atrás o que é as súas raíces eh, Desde logo a música galega tradicional a máis de raíz non ten eh, absolutamente ningún problema para ser misturada, para ser recontextualizada e para ser eh, incluso exportada, porque ten eh, características per se suficientemente interesantes como para, para ser material, materia prima, para, para poder construir calquera cousa máis sofisticada, como é o caso nos destinos. O, o disco vai dirigido ao mundo do ruído e ao mundo mundanal e ao planeta musgo que é Galiza e ao resto dos, dos planetas, desde o norte, desde o pequeno norte galego hasta quem queira escuitarlos. Non? Creo que ben ben bonito para os nenos, sobre todo, que escuiten as cancións que nunha época cantou unha xeración de galegos e galegas. Non? Traballar como Moixía Pedreira aportame moitísima complicidade, tanto como muller, como, como artista, ela faime estar máis segura ao seu lado e a derraba de, eh, aporta unha riqueza armónica impresionante e o seu, o seu piano creo que ten unha estética inmellorable. Pues, traballar con Moixía Pedreira e con Guadigalego é realmente un placer. Eh, por eh, diversas razóns porque son dúas grandes profesionais son dúas grandes representantes deste de, de, de xénero musical da tradición vocal galega e por outra parte, as dúas pola súa, polo seu carácter eh, complementanse moi ben eh, Traballar con Guardia traballar con unha compañera que tamén venda música folk ¿no? entón eh, é algo moi moi paixonal e sincero ¿no? e eh, tamén temos un punto femenino, nos comprendemos non só so cantandos, non? movéndonos, non? E eh, eh, traballar con alguén que, que, que conoce o mar e sabe como van as ondas e entón é como navegar, non? E traballar con, con ave pues, é como navegar na, nun piano cantares de amor. Estas eran as voces de Guadi Galego eh, de Uxiga Pedreira acompañados ao piano con... por Aves de Rávade, que eu estaba comentando a un momentinho que é o fillo de Elena Villarjaneiro uh -huh. eh, que, bueno, pois é un pianista máis ben define-se como jazzista uh -huh. traballa máis no jazz pero a verdade é que sendo do fillo dunha poetisa e dun escritor como é o nosso amigo sí. pois pues seguro que hai bueno, pues, saiu ese, ese traballo tan extraordinario que, ten, que nos tenga mostrado estas nor, nordestinas que por certo eu puxeno precisamente para que todos vostedes saiban que cinco anos despois de asistir ao seu nacemento o teatro principal de Santiago de Compostela verá despedido o proxecto musical Nordestinas, sí. que estaba formado por Guade Galego, por Uxia Pedreira e Rábade, e que subirán precisamente o día 19 de decembro por última vez a un escenario no marco deste proxecto, que conseguiu un amplo, un amplo respaldo da crítica e do público desde seu lanzamento a la non principio que fixeron precisamente aquel disco Nordestinas, pero bueno, pois pues, parece ser que as cousas non poden continuar non hai subvención sí, hombre, non, eh, non hai cartos, non hai... Eh, Bo bueno, Pois o día dazo nove de decembro ás 21 e unha horas eh, pois eh, farán farán esa despedida dicen que as entradas se poden atopar. Non moita xa no nova Galicia Banco Non Nova Galicia Banco Oii, vamos a ver eh lo eh, que lo eh, que me decías eh, de Elena Villar sí, Esta ya, mujer pero... estuvo donde mestre sí. eh, en Villa eh, Quinta de Cancelada de sí, Ria. Sí, sí, señor, sí señor. Que nativa de El Adalí. Sí, sí, si sí, si sí, de de de Becerreá. De Becerrea. Sí, sí, sí. Y ela aí e precisamente, bueno, pois pues, hai pouco tempo estivemos falando con ela na mm -hmm. aquí, na Radio e tamén, bueno, pois pues, mandounos un traballo Antonio Álvarez que eu que fixo esa recuperación do camiño. Exactamente. Ese camiño que hai, sí. rural extraordinario, non? Con, con voluntarios todos. Exactamente. Exactamente. Ademais, unha aldea preciosa, non sí, sí, dasa. Sí, Bueno, pois eh, xa ven, intentamos que todos vostedes teñan primicia eh novidade as novidades ou último facémonos écodas que nos chegan aquí á redacción, como nos fixemos eco dese de desse de, de, de debut que dixeron os desmesga que volvemos a repedille eh, eh, a escola superior de desenho moda de Pontevedra que comenzaron o pasado berúns con o sobre o origami aplicado á moda o deseño e eh, a creación do calzado con ese seminarios formativos que se abriu unha semana de actividades que ten pois, de, que tivo no Pazo de Congreso pois, o parto forte non? o desfile dos proxectos eh, fin de estudios desa de, de promoción mm -hmm. de, de, de xente e, unha das citas do ano pues, é a creación da moda galega que este ano presentan importantes novidades mm -hmm. falaremos abondosamente deles pero ahora queremos escoitar o mm, O tema bailador, me parece que é un número 13, precisamente de Berrogueto. Dedicado aos nosos ointes.